«Як же його все викрутити?» – лежала під крапельницею. «Схеми торговками на базарі кожна своє пропонує. Гроші знайти півсправи. Як Сердюкові все подати, щоб не психонув, не поруйнував, допоміг чи хоча б не заважав? Сашко, фабрика, шеф, політика, вибори, гроші. Гроші, гроші, гроші. Вони з Голобородьком домовилися зустрітися сьогодні надвечір. Марта мала глянути на фабрику, обговорити ціну, щоб уже остаточно вирішити, чи варто у халепу лізти. «На роботу, коханий, ти на роботу!» наказала Макарові, коли той привіз одяг. Раптом Володимир Гнатович повернеться. «А як же фабрика?» – ляпнув наївний механік, ніби однієї нічної розмови достатньої. Вже цього дня він мав стати хазяїном невеличкого двоповерхового приміщення у центрі з усім, що є всередині. «Думаю, любий, думаю!» – ошелешила. Макар ледь стримався, значить, питання ще не вирішене. А він знав, такого не буває. Маячня. Вона просто знущається. Подався геть. А Марта обережно встала з постелі, пішла до ліжка Ганни Григорівни Голобородько, що так і спала собі біля вікна, ніби за все життя відсипалася. Надвечір, енергійна і збуджена, мов, кобила на іпподромі, навантажена вкрай корисною інформацією після розмови зі старенькою мамою пана Голобородька, Марта стояла перед колишнім будинком побуту на Печерську, обмацувала його чіпким поглядом. «Фабрика швейних послуг Есфір», – мовила вголос, – Обернулася до Голубородька, що він тупцював поряд. «А чому Есфір?» «У мами близька подруга була Есфір Мойсеївна. Видатна людина. Через майданик пройшла. Рано померла. На її честь мама і назвала фабрику. У вас надзвичайна мама. Ходімо всередину». Побачите, як вона виробництво налагодила. Усе блищить, працює. Марта йшла охайним довгим коридором та дивувалася нечистоті й порядку. Як такий ласий шматок прямісінько у центрі міста досі нікому в око не втрапив. Вчасно я у директорському кабінеті присіли. Но... «І скільки просите?» – без церемонії запитала Марта. Американський громадянин виявився справжньою капіталістичною сволотою. Затребував півмільйона доларів і гарантії того, що профіль виробництва буде збережено. «Це важливо для мами», – пояснив. Марта гідно витримала удар. «Справедлива ціна». Задумалася. Несподівана думка, пунктир, не більше, раптом окреслила настільки несподіваний вихід, що Марта ледь утримала себе у вузді. «Може, уже і квартиру покажете?» – мовила байдуже. «Що як вона мене зацікавить і за два об'єкти ми з вами поторгуємось?» За півгодини тремтіла від паморочливих перспектив на розі Саксаганського і Горького. Господи, праведний! Очам не вірила. Саме те, що треба. Немала квартира була на третьому поверсі старовинного будинку за номером 33, що він до революції належав багатію Хаєму беру Гронфайну. Тому самому, чия донька Євгенія полюбила бідного студента Київського комерційного інституту Ісаака Бабеля. У супереч татковій волі вийшла заміж закоханого, що набагато пізніше став знаним письменником. Марта не знала, хто такий Бабель, а тим більше Хаєм Грон Файн, та оповідь пана Голобородька про історію будинку таки вразила. Усе ж ясно, доля. Вона багата і красна, як та Євгенія, а він, її Сашко, точно бабель. Ох, тут ремонту ішла квартирою своє правило. Так, як я поїхав, мама з того часу нічого не робила. Така сентиментальна. Отут на стіні біля дверей і досі позначки. Мама відмічала, як я ріс. Голобородька залило спогадами. Та про справу не забув. За 90 метрів запросив скромні 300 тисяч баксів. Марта тільки кивнула у відповідь. Ціна вже не мала значення. Аби тільки баклан не підвів, плигали азартні думки. Та виказувати справжні наміри не збиралася. «Скільки вступите?» «Давайте тисяч сто скинемо на фабриці і п'ятдесят на квартирі». «Ні, ні!» Голобородько почервонів, розхвилювався, душу навиворіт. Від цих грошей дуже сподівається, бо у Штатах хоч і не бідує, але і не розкошує такі часи. Дітей треба навчати, а бізнес ледь дихає. А ще кредит, та й для мами треба відкласти. Двадцять тисяч більше не можу. Резюмував, наче перепрошував. Згоден усе віддати за 780 тисяч. Дайте мені тиждень, попросила Марта. Тільки сім днів. Не можу, для мене час гроші. Ви мене не зрозуміли, шановний, пояснила Марта. Не для прийняття рішення. Рішення я прийняла. Гроші треба зібрати. Не мала сума, хоч і не космічна. Марто, ви ангел. Мені вас Господь послав, розчулився. Тиждень, прошу, він устигне підготувати документи. І я за тиждень викручуся, поклялася собі Марта. У тиждень не вклалися. Травневі свята, БТІ, ЖЕК, термінові збори акціонерів в есфірі. На 15 травня обидві сторони врешті заявили – готові. «Пропоную не відкладати справу», – сказала Марта. «Зустрінемося завтра в нотаріуса». Завтра ж субота, здивувався пан Голобородько. В тим краще. І в нотаріуса, і в банку люди менше, відповіла Марта. Пояснила, та й не можу я таку велику суму готівків вдома зберігати. Украй небезпечно, ви ж розумієте. Ох, як же Голобородько розумів бідну Марту. За місяць повторного знайомства з реаліями колишньої батьківщини американський громадянин тільки те й робив, що вигинав брови від здивування та підтримував щелепу, що вона відвалювалася. Кожен крок вимагав грошей. Будь-яке питання вирішували тільки після того, як на стіл лягала купюра. Голобородько шкірою відчував, як його роздягають зацікавлені погляди будь-де, де він з'являвся. Інстинкт самозбереження волав, з України треба виїхати наступного дня після того, як квартира і фабрика будуть продані. Одне гріло. Доля послала йому Марту. Як же допомогла йому ця симпатична ділова шляхетна пані? Пане Сергію, якщо ми з вами хочемо не втратити немало грошей на податках, маємо піти перевіреним шляхом, пояснила Голобородькові. Офіційно продати і фабрику, і квартиру за копійчаною залишковою вартістю. Із тої невеликої суми заплатити податки. Основну частину грошей ви отримаєте готівкою і зможете розпоряджатися нею вільно, покласти в банк чи забрати з собою у валізі. Американський громадянин перевірив інформацію у фінансових консультантів. Запропонований мартою варіант ощадив немалу суму на податках. «Дякую, що напоумили», – сказав Марті. Домовилися зустрітися 16 травня о 10 ранку в нотаріуса. Американський громадянин ще на початках переговорів наполіг. Нотаріуса обере сам. Вбачав у тому гарантію безпеки. Та й офіс нотаріуса розташовувався поряд із банком де Голобородько мав рахунок. «А що робитимете до завтра?» – запитала Марта, коли вони з Голобородьком обговорили найдрібніші деталі завтрашньої угоди. «І з Києвом прощатиметеся?» «По квиток на літак їду. Хочемо відлетіти 17-го зранку», – відповів той. «А я до церкви» мовила партизанка. Знаєте, Бога попросити про поміч не зайве. Марта дивилася Богоматері в сумні очі, шепотіла. І ти, матінко Божа, поможи. Усе прокручувало в голові кожен крок карколомного плану, що завтра повинен був або піднести її, або ж бурнути у таку безодню, що з неї й сонця не побачиш. Хіба я не заслужила щастя? Крок перший сердюк. Володимире Гнатовичу закинула наживку. Є варіант прибрати до рок підприємство, через яке можна гроші на вибори збирати? Кажи, наказав сердюк. Олександр Макаров обережно вийшов на цікаву пропозицію. Невеличку фабрику продають задешево. Мріє купити. Якщо допоможемо, матимемо свою людину і підприємство, через яке? Сердюк думав кілька днів. Хай купує, дозволив. Після виборів Віддаватиме половину прибутку. Безумовно, підтвердила Марта. Перехрестилася подумки. Головне – вирішено. Крок другий – баклан. Пане полковнику, є апартаменти для вас? Вони вечеряли за містом, бо Бакланова дружина чогось врядувала і кинулася у підозри. Скільки? Метрів? І метрів. Саксаганського. Історичний центр. Дев'яносто метрів. Замало. За п'ятсот за тисяч. Ти здуріла, Марто? Гривень. «Гривень?» – прибружився полковник. «Трохи більше 60 тисяч доларів. Ціна однокімнатної на Троєщині». «Не вразила. Тобто вразила. А що натомість попросить?» «Ну, за певних умов зможете і ці гроші повернути», – заінтригувала Марта. Нормальна схема, запевнив Баклан, коли Марта стисло виклала йому суть свого плану і роль у ньому полковникових людей. Крок третій – Сашко. Марта не посвячувала коханця у план. Спостерігала, як нервується, як гарячково розпитує. Щось зрушилося сонце. Заспокоювала. Терпіння, любий, обережно готувала. Ну, доведеться працювати під сердюком. Без згоди сердюка їм фабрики не бачите. Тож після виборів треба буде ділитися. А до виборів Марта пізніше пояснить ну, звична схема у виграші всі. «Краще скажи, невже тобі цікаве шиття?» – осміхалася, притулялася до свого сасунька, горда і натхненна. «Мене цікавить перспектива!» Макар ледь стримував хвилювання, обіймав коханку, а перед очима Мартин-Записничок. 1790 доларів Сполучених Штатів Америки. Автівка. 5324 долари Сполучених Штатів Америки. Одяг. 2767 доларів Сполучених Штатів Америки. Киш гр. МОБ. Інші витрати. Певно, вже немало дописала. Одного дня. Наважився. «Марто, я навіть радий, що з тою фабрикою усе так повільно вирішується», – сказав. «Чому?» – здивувалася Марта. «Ще маю час відмовитися. Точніше, я точно відмовлюся, сонце. Зайве стараєшся». Почервоніла до скронь. Вирячила очі. «Оце тобі маєш». Вона жили рве, усим ризикує, а він ще розмірковує. Не розумію тебе, любий. У чому справа? Ти головного не кажеш, сонце. Скільки те коштуватиме, і хто платитиме? Вабанк! У мене грошей немає. Твої не візьму. Я не Альфонс, Марто. Ти так зробили для мене, «Немало. Певно, тисяч тридцять уже витратила на мене». «Двадцять вісім тисяч триста доларів, Любий!» ляпнула педантична Марта і тим ледь усе не зіпсувала. Механік сіпнувся, підскочив. «А ще ж живу безплатно у твоїх апартаментах. Виїду, гроші поверну, усі до копійки». «Ти ж з роботи мене не виженеш, Марто? Чи дарма сподіваюся?» Ну, «Ти вже скажи мені все, бо мальчиком почуватися став!» «Сашко, Сашенько!» – учепилася в нього. «Ти все неправильно зрозумів. Ну, як ти міг подумати? Не треба нічого повертати. Хіба близькі люди не допомагають одне одному? А скільки ти для мене зробив?» І що ж це я для тебе зробив? щиро здивувався механік. Практично Марта замовкла. А й справді. Ну, не варто все вимірювати грошима. А не може знайти аргументів. Я люблю тебе. Ні, сонце, це я люблю тебе, а ти. Ох, і ризиковий. А ти рахуєш. Сашко обхопила його руками, притулилася. Не збуджуй мене, сонце. Не хочу. От хитрий. Ну прости, ну прости. Стільки років усе одна і одна. Звикла рахувати. Не буду. Йди до мене. Ні. Коханий. Облиш, Марто. Відштовхнув її, зиркнув похмуро. Ця розмова давно назріла. Фабрики не буде. Точка. Та чому? Я позичу тобі гроші. Лізла до нього, тягнула руки. Душа співала. Ох і файно розмову раптом повернуло. Марта мізки парила, ніяк насмілитися не могла сказати Сашкові, що дасть йому гроші на фабрику в борг. Ні, справа була не в самих грошах. Прив'язати міцніше, мріяла. Надовго. А він сам. Наскільки ж Мартина людина? Вона з першого погляду зрозуміла. Її людина. «Позичиш?» Макарова душа співала. «Будуть гроші, і фабрика буде. А що потім? А тепер не так уже й важливо. А може Марта раптом помре? Чи ще якась приємна халепа? Так, любий, позичу, а ти віддаси потім, добре? Скільки?» – Триста тисяч. – Доларів? – злякався механік. – Гривень, любий. Смішні гроші. – Смішні. Серце упало. – А хіба за такі гроші продають фабрики? Хай навіть такі невеличкі, як Есфір. – Ну ми ж із тобою не пересічні громадяни. Нам Володимир Гнатович помагає. Збрехала. «То домовилися?» Кивнув, наче рот багнюкою заліпило. «Є! І страшно!» «Ні, Моргана, правда, треба вбити страх!» «Та й хто знатиме, що він винен Марті?» «Чудово!» – почув голос коханки. «Напишеш розписку, і наша угода...» Макарові здалося, не рощу, «Розписку? От клята Марта!» «Безумовно», – підтвердив серйозно. За хвилину Марта акуратно вкладала у прозорий файл аркуш паперу з письмовим подтвердженням. Олександр Макаров позичив у неї 300 тисяч гривень і має віддати їх на першу Мартину вимогу. «Сподіваюся, завтра не вимагатимеш?» запитав підозріливо. «Формальність, стандартна форма», знизила плечима обережна Марта. «Не зважай, любий, коли зможеш тоді й віддаси? Нам ще треба її викупити, ту фабрику». Аби усе пройшло без збоїв, у Мартиному плані залишався останній крок. Четвертий. Знайомство Сашка з полковником Бакланом. А також їх обох з американським громадянином Голубородьком. Для кожного з трьох у Марти малася своя версія подій, тож хвилювалася в край. Чоловіки дратувалися. Болдури аби хтось не ляпнув зайвого. До діла підійшла ретельно. Спочатку привела коханця на фабрику. Пану Голобородьку сподобався незворушний, як Будда, майбутній молодий хазяїн з розумними очима. Його не збила з ніг ціна питання у півмільйона баксів. Він, поважавши тво, і не збирався перепрофілювати есфір – Іде йому знати, що перед зустрічю Макар пройшов суворий інструктаж коханки нічому не дивуватися, нічого не заперечувати, з усім погоджуватися. Так і робив. А волосся дибкі блін, про які півмільйона баксів мова. Тим часом, стараннями Марти. Американський громадянин познайомився з полковником Бакланом у материній квартирі. Баклан знав суть плану, тож усе пройшло гладесенько і навіть закінчилося чаюванням у вітальні. Затим суперскладне завдання. Баклан, Макар і Марта мали повечеряти в егоїсті. І тільки задля того, щоб полковник до Петра, коли мова зайде про фабрику і про те, що платять за неї його грошима, Макар і Марта виконують замовлення сердюка, баклану з того діла перепадає квартира. Тож сіпатись і задавати зайвих питань не слід, зокрема й сердюку. Макар натомість не повинен був зрозуміти, що Марта не вкладає у справу жодної своєї копійки. Полковник врубався після першої чарки. «А, маячня! Я свого не втрачу!» – облизнув Марту хтивим поглядом. «Тебе, лялечко, першою в нову хату запрошу!» Давно мріяв про холостяцький барліг. Служба матії напружена, Життя на вістрі. Злочинці суки передихнуть не дають. Свої суки копають. Макар уперше бачив коханченого коханця так близько. Мочки їв, пив. Помічник Сердюка не більше. Виконує завдання шефа. Вдивлявся у рельєфну грубу морду полковника, навіть жалів Марту. Хіба з доброї волі під такого ляжеш? А дядько, певно, впливовий. Чуєш, хлопці? запитав Макара коли сечовий міхур загнав Марту у туалетну кімнату, і чоловіки залишилися за столиком у двох. «Не бачив? Марта ні з ким там не зустрічається?» «Не розумію». «Про що мова?» – нахабно запротивився Макар. «Марта щодня з десятками людей зустрічається». «Що ти не розумієш?» Мужика має чи ні? А, он випрощу. Звідки мені знати, видушив механік. На роботі всі дуже помірковані. А що в кожного вдома відбувається? Таємниця. Помовчав. Піддав жовчі. Ну, певно, має. Жінка інтересна. Не дарма ж Володимир Гнатович. При собі тільки одну жінку тримає – Марту. Ну, так, інтересно, – буркнув Баклан. Насупився. Забудь, я тебе про Марту не питав. Ну, безумовно, – відшло всміхнувся Макар. Марта повернулася аж занадто швидко. Підозріла стрельнула оченнятами по задумливих лицях чоловіків та питати не стала. «Сподіваюся, завтра усе пройде успішно», запевнила схвилювано. «Їдьмо, Марто, відвезу тебе!» Баклан підвівся, гикнув, переїв, простягнув Марті руку. Ошелешений механік Лишився за столиком, второпив очі в стільницю. Дивитися на Марту не міг. Усе ж зрозуміло. Злигаються прямо в автівці. Як полковник до постелі не утерпить. І нащо Марта звела його з ментом? Що взагалі відбувається? До чого тут якась квартира, яку необхідно купити разом із фабрикою? Яка тут роль Баклана? І чому Володимир Гнатович Сердюк наполіг, щоби Саня Макаров здав посвідчення помічника нардепа, якщо стане фабрикантом? «Начхати!» – рознервувався. «Я придурок!» «Написав розписку на 300 тисяч гривень!» «Навіщо?» «А що, як завтра нічого не відбудеться?» Що коли я частина якоїсь афери? Полковник цей, Сердюк. Цікаво, а куди б Марта мою розписку сховала? Треба дізнатися. Насупив брови, допив мінералку, оплатив вечерю за трьох.